Castelul Pista 3 Atunci când omul e mult din existența obișnuită, el se distanțează față de lucruri, acestea îi apar dezvelite. Dar așa, nude, ele nu se structurează conform unor scheme mentale, ci se prezintă ca un ansamblu stufos de contradicții. Însă tocmai denudarea lor e punctul de plecare al cunoașterii întregi. Miraculosul în această depeizare, E rezultatul mutației în fabulă a unor intuiții, altfel necomunicabile. Iată, de pildă, curioasa fabulă Puntea, scrisă la persoana întâia. Eram o punte peste un abis, la înălțimi neumbrate. Face legătura între maluri, ținându-se cu greu țeapăn, înfipt în pământ, cu mâinile de o parte și picioarele de alta. El unește antinomiile. Când însă se întoarce, îmi pot se întoarce, scrie Kafka cu autoironie ca să vadă și trecătorul, deci ca să capete o perspectivă universală, sitându se vasi peste sine însuși, se prăbușește. Turnul din povestirea Zidul Chinezesc e un mit prometeic, o construcție de ordinul turnului de la Babel. Se pleacă însă de la premizele științei moderne. Un savant a arătat că el s-a dărâmat, nu din pricina mâniei lui Dumnezeu, și fiindcă temeliile erau șubrete, deși, aici contextul modern devine evident, aproape fiecare contemporan cultivat era constructor de profesie. Turnul trebuie înțeles la figurat ca ceva spiritual, meditează mai departe personajul. Dar atunci, de ce atâtea sacrificii umane pentru ridicarea temeliei materiale, zidul? Mai ales că locul unde se afla nu era amenințat de dușmani. Rostul poruncilor date de împărat nu-l mai știe nimeni, el e legendar, iar mandarinii, care pot figura la fel de bine providența, mersul istoriei sau determinismul general, dau porunci absurde. Așa că soarta individuală se desfășoară în gol, fără legătură carismatică, existentă poate odinioară cu această ultimă rațiune, împăratul, ale cărui mesaje nu-i mai parvin. Veștile ne parvinde de parte și cât de neclare, asta se arată în Prometeu, adânc significativă adăugire la mitul prometeic sau la oricare mit dispărut. Înlănțuit de Caucaz, Prometeu se lipește de stâncă, de durere pătrunde devine ea, devine una cu ea. După milenii, trădarea lui e uitată de zei, de vulturi, de el însuși, dar stânca inexplicabilă a rămas. Legenda încearcă să explice inexplicabilul. În genere, fildele vor de fapt să semnifice doar că neconceptul este de neconceput, cum scrie Kafka în alt loc. Afirmația e depusă alături de fraza lui Kierkegaard. Există ceva de negândit, existența. Mutând astfel problematica lui Kafka pe terenul ontologiei, constatăm că străduința sa merge spre luminarea existentului dat și anume într-un mod înrudit cu a lui Heidegger, Ființa fiind ceva care tace și a cărei cunoaștere e uitată și de conștiința rațională și de cea religios-metafizică. Evident, delimitarea ființei se încearcă prin fabulații mitizante care nu pot fi conceptualizate. Între Kafka și filozofia existenței se pot stabili corespondențe nici de cum influențări, ca între Proust și Bergsonism, poate cu și mai multă îndreptățire. Existența umană a unui a fi în lume, caracterizat printr-un proiect existențial, care salvează libertatea, deci și posibilitatea culpei. Eroii lui Kafka nu sunt aruncați în lume fără voie, cum am văzut. Ei își asumă misiunea de a vedea adevărul față în față. E o misiune covârșitoare, fiindcă e o sesizare a antinomiilor și o autodepășire. De aceea încearcă să se sustragă apelului. Raban, în pregătiri de nuntă la țară, dorind să rămână în adăpostul culcușului ca o insectă, Samza, înainte de a descoperi metamorfozat, încercând la fel să prelungească starea de iresponsabilitate a somnului, medicul, din un medic de la țară, urmează bombănind apelul nocturn, care îl va smulge vieții obișnuite și îl va arunca în aventuri de basm și de coșmar temător de riscurile cunoașterii, eul mărunt, fricos și egoist, se plasează înaintea sufletului care caută adevărul. Spune Kafka într-o convorbire cu Ianu, din care mai reiese că însăși dorința de integrare în lanțul generațiilor care supraviețuiesc individului, e o încercare de evadare din conștiința morții, toată viața omului sănătos, e o evaziune nemăturisită și inconștientă, din conștiința că trebuie să murim, sau, cum spune Heidegger, existența e un zain-țum-tode. Căutarea eroilor kafkieni angajează totalitatea existenței cu antinomiile ei, pornirile cele mai înalte, învecinându-se cu cele mai joase. Puterile instinctuale sunt ambigui. Kafka cunoștea bine Freudismul. Nu știi ce lucruri posezi ta casă, spune medicul când vede argatul și ca ei zdrăvani, ieșind din cocina de porci. Aceste putere obscure, pe care le ignorase, îl servesc în mod miraculos, dar, neputându-le stăpâni, îl trădează și îl distrug. Tot așa femeile din castelul sunt victimele erotismului nerușinat al funcționarilor. Căutarea lor e o rătăcire între două tărâmuri, ca a vânătorului Grahus, rupți fiind între antinomiile descoperite în experiențe eliminare, când ordinea aparentă a lumii se destramă. Există o posibilitate de depășire a minciunilor într-o cunoaștere totală? Aceasta e problema în cercetările unui câine. Căutarea nu e apanajul unor specialiști ai gândirii. Acei câini aerieni, al căror raport e doar o vorbărie amențitoare, câinele protagonist vrea să mijlocească pentru câinime o hrană din sfera aeriană, dar e primordial ca pământul să fie arat, reflectează câinele, pentru obținerea ambelor hrane. Cu prețul renunțărilor ascetice, el ajunge la o experiență extatică a cunoașterii, care îi se revelă ca un cântec fără glas și, deci, incomunicabil. Căutarea lui a eșuat, de vreme ce rezultatul e inutilizabil pentru câinime, iar el ironie. Se îndoiește dacă trăirea aceea a fost altceva decât o halucinație. N-am cheia, totul e incomprehensibil, scrie Kafka. Și nu putem vedea adevărul, dar putem fi adevăr. Cunoașterea e deci o participare și la sfera aeriană, domeniul transcendenței și la cea pământeană a empiriei, precum și la omenire sau câinime. Dar cunoașterea are și o funcțiune salvatoare. Dacă cercetătorul câine sau arpentorul sau celelalte ipostaze ale artistului realizau în propria lor persoană acea punte întinsă între maluri, ei reușeau să-și îndeplinească misiunea. Astfel, arta se justifică întrucât e mai mult decât artă. Dar lumea n-are nevoie de arpentor. Integrarea căutătorului pare imposibilă într-o ordine degradată a lucrurilor devenite opace. El nu poate decât să le reprezinte aluziv, așa cum se prezintă necoordonate, deci absurde sau cu legături misterioase din lipsa unei cunoașteri unificatoare, mitice, dispărute. S-a spus că opera lui Kafka reprezintă o lume desacralizată. Fără îndoială, un intens sentiment al sacrului, aliat cu distanțarea net de orice confesiune, stă la originea sentimentului tragic al existenței în lumea modernă, despre care Kafka spune că și-o asumă cu tot răul din ea. Am receptat cu putere ce e negativ în epoca noastră, ce-mi e foarte aproape și n-am dreptul să combat, ci doar să reprezint. Diversele avataruri ale personajului său, Vasi Unic, sunt în mod evident proiectări în ficțiune ale autorului însuși. Poate, Poate nici chiar Rembo n-a avut o mai profundă experiență scindării proprii pentru a putea spune cu atâta îndreptățire tulburătorul J. Etanotre, dar stările sufletești, introspecția, în general psihologia, Fac loc în arta lui unei reprezentări parabolice a existenței, iar forțele operante în lume, ca și în conștiință, sunt ipostaziate în personaje ambigui, ca și aceste forțe. Mecanismul personificării se poate urmări bine atunci când îl găsim inversat. Nu o entitate abstractă sau o forță impersonală devine personaj, ci un personaj e văzut ca o personificare în surprinzătoarea și genială interpretare a lui Don Quijote dată de Kafka într-o scurtă parabolă. Sancho Panza reușește cu ajutorul unei mulțimi de romane de aventuri cavalerești să-l distragă într-atât pe diavolul său, căruia mai târziu îi dădu numele de Don Quijote, încât acesta să vârși fără stabile cele mai nebunești fapte. Sancho Panza e un om liber, în consecință scapă de răspundere pentru a se alege cu distracții mari și folositoare. Ca acestui sancio, proiecțiunile propriilor temeri sau componente abisale, ca și alți factori anonimi, le apar personajele kafkiene ca ființe ce se constituie într-un univers vrăjmaș. Ca și alți mari creatori ai secolului al XX-lea, care le dau hibriditatea spirituală a epocii în nenumărate analize, descrieri, reflexii ce prezintă multitudinea infinită a fenomenelor sociale istorice, psihice, printr-un procedeu sumativ... Joyce, Thomas Mann, Musil, Kafka este un exponent al timpului său. Modelele abstracte ale existenței, făurite de el în termeni metaforici, oglindesc pregnant împrejurările reale ale existenței, fără o doctrină, expunând necesitatea a tot ce se întâmplă. Dar formulând în imagini tensiunea dintre conștiință și existență, aceste modele tind să dezvăluie o legitate universală, extratemporală a existenței umane. Din lumea obsedantă a imaginilor și a fabulelor sale, mai convingătoare prin simplicitatea nepretențioasă și claritatea cristalină a stilului, mulți au împrumutat elemente îndeosebi, atmosfera de coșmar, incongruențele halucinante și situația sau experiența înstrăinării, utilizându-le ca procedee, așa cum ai întrebuința, în lipsa planului arhitectural, a viziunii cognitive, Cărămizi dintr-un edificiu dispărut, pentru a clădi căsuțe sau închisori. Mariana Șora